1922 na na alizaliwa mtoto katika kijiji cha Butiama na siku ambayo alizaliwa pa, pa, pa, mvua kubwa ilinyesha sana baada mvua hiyo kunyesha mama wa mtoto huyo aliamua kutoa jina la Kambarage kama imani na tukuzo la mila na desturi ya Wazanaki. Kambarage alielelewa kama watoto wengine ambavyo wanalelewa na familia zenye maadili. Alichunga mbuzi na kondoo pamoja na kufanya shughuli zote za nyumbani kwa mzee Nyerere. Mzee Nyerere pia alikuwa ni mtemi ambaye alioa wanawake wawili Wote hao walikuwa na watoto wengi lakini Kambarage alifanikiwa kupata ya kusoma kati ya watoto walioshomishwa na mzee Nyerere yeah. na kutokana na hali ya umasikini na unyonge wa familia ya mteni nyerere ni familia ambayo ilikuwa inakula mlo mmoja tu kwa siku yeah. na ukifuata takwenda watu kambaragi yeah. yeah. alianza shule akiwa na umri wa miaka 12 na kwa bahati nzuri Kambalage alikuwa na uwezo mkubwa kuhimiri masomo vizuri na hivyo kuendelea na masomo tabora. akiwa tabora kama mwanafunzi hapo ndipo alipobatizwa katika dhehebu la Roman Catholic na kupewa jina la Julius, na hivyo kufikisha majina matatu yani Julius Kambalage Nyerere. baada ya hapo alifanikiwa kuendelea na masomo yake nchini Uganda. Na kwa Uganda hapo ndipo hamu na amani ya kuwa mwanasiasa alipoanzia hakutamani kuanzisha chama na hivyo basi kuanzisha chama kilichoitwa Tawa yani Tanganyika African warfare Association ambacho kilikuwa na wanafunzi kutoka Tanganyika na yeye akiwa katibu wao kwa vile alikuwa na maono ya mbali alitamani sana chama kile kiwe Tanganyika nzima na tayari akaanza utaratibu wa kukitangaza chama hicho baada ya habari kufika Tanganyika viongozi wakiongozwa na Mwangosi wakamwomba juliasi ya chama hicho cha Tawa na baada yake wafungue tawi la Taa na yeye akakubali kufanya hivyo na akawa katibu wa tawi la Taa katika chuo chama kirere nchini Uganda Mwaka 1946 Julius alimaliza masomo yake ya uharimu nchini Uganda na kurejea Tanganyika na kupangiwa kazi ya kufundisha katika shule ya Tantambires Tabora akiwa Tabora pia akachaguliwa kuwa kiongozi wa chama cha Taa Tabora hapo akiwa katibu wa Taa Tabora na baadaye mwalimu aliondoka na kuelekea Uingereza kwa ajili ya masomo Mwaka na 52 mwalimu alirudi tanganyika na kuendelea na shughuli zake za ualimu katika shule ya sekondari ya Pugu Dar Islam na baadaye kujiunga na Taa akipokelewa na katibu mkuu wa Taa aliyeitwa Abu Saksi na baadaye ulipofanyika uchaguzi alifanikiwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa Taa mwaka 1954 na na chini ya usimamizi wake ulifanikiwa kubadilisha mfumo wa chama na kuunda katiba mpya ambayo ilizaa chama cha 5 yani Tanganyika African National Union na yeye akiwa mwenyekiti wa chama cha na baadae alianza kuzunguka nchi nzima akielezea mazumuni na malengo ya chama cha 5 juu ya kutafuta uhuru wa Tanganyika wananchi wengi walionekana kujawa na wasiwasi maana walijua wengi walioanzisha harakati hizo walishindwa na wengine kupoteza maisha lakini Mwalimu pamoja na kupigwa vita kuambiwa chague kazi na siasa bado hakuchoka kuelimisha wananchi juu ya safari yake ya kutafuta uhuru kwa njia ya amani na mazungumzo bila mshahara wowote na hatimaye tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 1955 mwalimu aliji huzuru mwalimu na, na kuendelea na harakati zake za siasa na mwaka huo huo wa 1955 mwalimu alikwenda Marekani ambako alihutubia baraza la udhamini la moja wa mataifa juu ya Tanganyika kopewa Uhuru na 1960 walimu waliongoza ujumbe wa Tanganyika katika majadiliano ya pamoja na uongozi wa Uingereza kuhusu uhuru wa Tanganyika na mazungumzo hayo yalifanyika Uingereza. Kufuatia mazungumzo hayo waziri wa makoloni bwana Ian mateo alikubali kuja Tanganyika na baada ya kuja Tanganyika atangaza Tanganyika kupata uhuru wake tarehe tisa Desemba mwaka moja Hatimaye tarehe tisa mwezi wa kumi mbili mwaka moja Tanganyika ilipata uhuru saa sita na dakika moja usiku na mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika hata hivyo januari mwaka 1962 mwalimu alijuhuzwa waziri mkuu na kuamua kwenda kujenga chama kwa ajili ya kwenda kuendeleza mapambano ya kudai jamhuri ya Tanganyika na hatimaye tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka 1961 na na Tanganyika ilifanikiwa kuwa jamhuri na kupata rais wake ambaye alikuwa Julius Kambarage Nyerere. Aishi wa kwanza wa Tanganyika. Baada ya shughuli hiyo Mwalimu alianza harakati za kufanya Afrika Mashariki kuwa nchi moja. Lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa. hivyo kufanikiwa kuunganisha nchi mbili kuwa jamhuri, yaani Zanzibar na Tanganyika kuwa Tanzania. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964 kumfanya mwalimu Nyerere kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia tarehe tano mwezi wa pili mwaka 1977 mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweza kuunganisha vyama viwili vya TANU na ASP kuwa chama kimoja cha CCM yani chama cha mapinduzi na kuwa mwenyekiti wake wa kwanza lakini pia mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisimamia vita ya Tanzania na Uganda na hatimaye Tanzania ikaibuka kuwa mshindi na yeye akiwa kiongozi wa mapambano na ameilheshimu wa Tanzania mwaka mwalimu Julius Kambarage Nyerere alalista afu baada ya kufanya kazi wika lakini pia kujenga yeah. chama bora na chenye misingi imara lakini hata yaendi vizuri mwaka mwalimu Julius Nyerere alianza kusumbuliwa na maradhi ya hapa na pare nadai kushauriwa oh. kwa muda mrefu oh. kwenda kufanya matibabu nchini Uingereza kwa ajili afya yake hapo ndipo aligundulika kwamba alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa saratani ya damu hatimaye mauti alimkuta katika hospitali ya mtakatifu thomas yokogojin london wingraiser siku ya tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka tisa tarehe 18 mwezi wa 10 wa 1999 mwili wa baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere ulirejeshwa hapa Tanzania katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere saa na dakika 30 asubuhi na kupokerewa na umati mkubwa wa Tanzania wakiongozwa na raisi wao wakati huo Benjamin William Mkapa. Kwa simanzi na virio kwa nchi nzima. Na hatimaye tarehe 22 mwezi wa kumi mwaka 1999, saa moja jioni. Mwili wa baba wa taifa uliingizwa kaburini mbele ya nyumba yake aliyokuwa akiishi kijijini mwaki Mwitongo. Bupia yama huo ndi kwa mwisho wa baba wa taifa letu mwenzi mwalimu julius kambaragenyerere kwa mema yote aliyoyaacha bwana alitoa na bwana alitoa la lake limidiwe